الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا محمد عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيل ميا على اله وسلم تسليما عدد ما احاط به علمك وختم به كلامك احصى كتابك ورد الله ما ساداتنا ابي بكر وعمر و عثمان وعلي والصحابه اجمعين والتابعين وتابعين بالحسانه لليوم الدين وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا الله يقول في كتابه الكريم أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون واله في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسول الله دراج أبراتي اسفحة والأعلى إزاح والأقربة الله جل شانه إنك سلام na njegovog poslanika i milenika Muhammada s.a.w. na njegovog čestitiju i časnu povorodicu na njegova zahabe i na one koji će ga slijediti sve do sudnjega dana Allahuma, amin Allah jale šanuhu je ja stvorio ovaj svijet dunjaluk i na njemu, ili na njemu stvorio u svemu različitost i izdvojenost tako je Allah stvorio vrijeme A vrijeme uredio da bude u protoku 12 mjeseci. A između tih mjeseci izabrao svete mjesece. Pa je Allah učinio da su četiri sveta mjeseca, dakle, koji su odabrani, izdignuti. Iznad ostali mjeseci. Allah je stvorio mesta na zemlji. Pa je među njima odabrao sveta mjesta. Tako je Allah je počastio mjesta objave Allah je počastio mjesta objave grad Božjeg poslanika Muhammada s.a.w. dakle Meku i Medinu dva grada Božjeg poslanika Allah je odredi stvorio planine a med, nad planinama i između planina odabrao Turi Sinaj ili planinu Sinaj i učinio je svetom i izdignutom ili odabrano između ostalih planina. Allah je stvorio ljude. Među ljudima odabrao najodabranije to je z poslanike. Pa kaže Mohamed s.a. da je bilo 124 ljuda. A međutim poslanicima, odnosno koje, onim ljudima kojim se slala objava, Allah je odabrao rasule, dakle, pegamber i poslanike, a bilo je, kaže se, 316, 316 rasula među nima pet najodabranji. A između tih pet odabranji odabra je Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam kao najčestitijek i najodabranijek čerip. Allah je stvorio meleke, med nima odabra je Jabraila aleyhi wa sallam. Dakle u svemu posluje odabir. Allah je stvorio žene u ludskom rodu, pa među nima odabra one četiri koje je Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallam spominje Marijan aleyhi wa sallam Asiu, ženu Fir'auna, koja bila za tog zlomćara, pa Allah odabrao da bude vjernica i spomenuo je u Kur'an Kerimu i ona je jedna od odabranica, pa učinio da među tim ženama bude Aisha i da bu, među tim ženama bude Hatir Fatima Ridvanullahi Alihim Allah je stvorio i odredio mjesto gdje će mu se sjeći da činati dakle meštidi džamije, nad tim džamijama i tim Božijim kućama odabrao dakle tri džamije onnosno tri Allahove kuće kiagu, Žami Bože Poslanika i meštidur asa ili kuc i tako Allah čini odabir. Dakle u svenu Allah čini obir. Odabira i uzdiže nešto a nešto poniji. Tako kaže bože Poslanik sallallahu Allahu عليهhi was sellem, in Allahbih هذاdel kitab, zate Allah sa ovom njigom da jekur anu jerfaul yar, akvama i voja dav ahari neke ljude uzdižaju, je ponižava. Shodno tome kako će pristupiti Božoj knjizi, odnosno Božjoj riječi, pa će neke uzdići od Kur'ana, a neke će poniziti. Oni koji se prihvate Kur'ana, oni koji prihvate Allahove poruke, biće uzdignuti, bit će uzvišeni na dunjalu i na ahiratu, a oni koji odbace ili se ne pokore, oni će biti poniženi. Kak, tako kaže Boži poslanik, tako Allah odabira. I ništa nije slučajno. Dakle, sve, sve Allah čini selektivno, odredi, a onda nagradi ili kazni. Onda nagradi ili kazni. Tako u jednoj predajistoji kaže kada je Allah stvori planine, pa je obavijestio planine da će odabrati jednu od njih ili među njima, da će na njoj, njoj spustiti objavu jednom od svojih milenika i poslanika, pa su sve planine ponijele. Kako bi rekli mi u Nadajući se svaka da će biti odabrana, osim Turi Sinaja, osim Sinaja. Ona se ponizila pred Allahom. Kad Allah rekao, odabraću jednu među vama da spustim svoju objavu, kaže samo se Turi Sinaj skrušila, pa Allah zbog skrušenosti uzdigao. I tako kaže Boži Poslanih sallahu alaihi wa sellem, da svaki onaj koji se pred Allahom skruši, bit će uzdignut kod uzvišnog Allaha. Žara. Koji se podigne u zoholi, Allah će ga ponizit. Draga braću, nalazimo se u Mubarak danima, u Mubarak mjesecu, u Mjesecu Hadža, kada su Hadžije usmerene prema Kiabi, prema ovom svijetom mjestu, prema ovoj svijetoj kući, koja je prva kao džamija na Dunjavoku postavena, koja je kibla poslanicima kibla svim vjednicima, dakle Kiaba, da bi se obavio jedan od osnovnih stubova Islama, odnosno propis Hadža, I tako kaže Boži poslanik Muhammed s.a.v. govoreći onima koji su se putili na Hač. govoreći o njihovoj dereži i stepenu kod Allaha govoreći kako Allah dočekuje njih govoreći o tome da su oni Allahovi gosti da su oni Allahovi gosti da ih Allah tako dočekuje da se ponosi pred melekima pred date svojim stvorenjima koja ne griješe kako mu hađe dolaze iz daleka puta, iz dalekih mjesta dakle da mu čine seždu da ga veličaju sa telbijom, lebejk Allah me lebejk, svi izgovaraju, bez obzira da li znaju šta ili bilo šta od arapskog jezika, svi izgovaraju odnoj riječi ili jednom glasu odazivamo se gospodar odazivamo i to je Allah njih počestio na takav način i učinio da na danu arefata stoje na tom mjestu kada Allah prašta grijehe onih koji su iskreni i koji su došli s tim nijetom i namjerom, ali nije lišio nagrade ovim u barem danima i onih koji nisu nađu. Tako da kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ma min ayahmi al amalu sahil salih e habbu fiha ila Allah min hadih ila ya. Nema dana u godini dakle, u kojima je Allahu dražije dobro dijelo tovi dana. Dakle, ovo su dani kada je Allahu najdraže dobro dijelo koje čovjek učini. Pa su mu rekli, vola džihadu fisebi lillahi. Znali su, znali su ashabi, odnosno oni koji su vidi u Božijem poslanicu, kakva je žrtva ili kakva, kakva je nagrada za one koji izađu da brane Allahu vjeru i koji se žrtvuju na Allahovom putu. Pa kaže ni džihad na Allahovom putu, Boži poslanike. Kaže Rasul s.a. Oala džihada fi se vidi. Ni džihad Allahovom putu, osim da čovjek izađe sa svojim metkom, dakle sve što ima, ponese i izađe on lično, a zatim ništa toga ne vrati svoje ući. Sve to dade na Allahovom putu i svoju glavu, dakle svoj život i svoj ime etar. Jedino kaže ta, to dobro djelo se može vagat i merit da je ono vrednije od ibadet ovim danima. A šta ibadet? Namaz, tesbih, zikr, dakle zikr veličajne Allaha džadašanuhum, podijelica da ku, u kojom mogućnosti da posti, a onda dolazi onaj dan posta, dan arefata, za koji kaže Boži poslani Muhammed s.a.w koji isposti dan arefata, dakle onaj koji nije na hađu, koji isposti dan arefata, Allah će mu oprostiti grijehe za dvije godine. Za dvije godine u zastupce. U nekim predajama stoji za godinu koja prošla i za godinu koja dolazi, jer ti si tu na prekretnici. I kaže za dvije godine u zastupce, Allah će oprostiti grijehe onome insanu koji taj dan isposti radi Allaha. Smobne snage i nanijeti i nadajući se, odnosno da je ubijeđen, da je istina ono što je rekao ono što je rekao Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da taj dan arefat izposti, da, da taj dan provede u ibadetu, a kad ga postiš onda ga ukrasi zikrom. Kao što post mož, možeš okreniti sa lošim dijelom i riječu, tako ga ukrasi, uljepšaj sa dobrim djelom kao što ga može ukrasti sa tako itd. I to su vrijednosti ovih Mubare dana da bi se na kraju krunisao taj ibadat sa kurbano. I za njega je rekao Boži poslanik Mohamed Sadal no, no, no, no. svema odnosno da taj kurban bajram ili taj prvi dan kurban bajrama ne može insanu činiti bolje dobro djelo u tom danu od prinošenja kurbana. Allahu Đallašanu ne može insan odabrati ništa bolje od tog čina ili tog djela. Kaže Boži Poslanik da je to najodabraniji dan u godini. Kaže Boži Poslanik wasallam, da je to dan zikra. Pogledajte, s čim se odvaja taj dan? Zijaret, obilaženje rodbine. Ali kaže da tad zikri se. Posebno ovaj kurban, bajram, znamo da se na namazima, ovaj uči poslije namaza, tekbir, tekbiri slučaj. Ukrašava se i balet, kada se završi, ovaj sa tekbirom. I to je nešto posebno što <tose> da je da Šanuhu daje, da čovjek svati zaista svoju vrijednost, odnosno da svati svoju prolaznost na ome svijetu. Nema ništa već. Sve što je na njoj, sve što je na ovoj zemlji, prolazno je. Prolazno je. Nestaće, ma kako bilo, ma koliko veliko, jako, moćno, sigurno, kaže Allah, sve što je na njoj prolazno je. Umrijeće braćo ljudi, umrijeće životinje, umrijeće džini, nestat umrije će prirode, umrijeće neleki, sve će umrije, osim Allaha gospodara svih svijeta koji je sastavio. Sve će umrije, ništa nije trajno. Ako smo svestni svoje prolaznosti, ako smo svestni da kre svog brzog toka života na ovome svijetu, svog brzog nestanka sa ovoga svijeta, šta ćemo pohidati da učinimo dobro djel? Ako smo vjernici. Ako, ako imamo svijest da ćemo se Allahu Želešanu vratiti, a to je neminovno, vratit ćemo se onaj koji čvrsto vjeruje njega i onaj koji ga negira koji ne veruje, a teško onome koji ga negira i koji ne veruje njega pa mu se vrati, sači, vratit će se u kaznu i muku. blagonome koji je poveroval, koji je iskrbio tome, vratit će se u rahatluk i nagradu ono što je Allah Želešanu pripremio. Zato Allah Želešanu kaže فَسُبْحَانَ اللَّهِ هِنَةُمْسُونَ وَا Slava سْبِ Subhana Allahu <laughs> wa ta'ala shanu. Fa subhan Allah. Subhana Allahu ta'ala shanuhu hina tusbihu wa hina tunhina wa hina tunsuru wa hina tusbihu. Ikada bi umr knete. Kada zavrshte vaš dan i kada usmanete. Fa subhan hina tusunuhi tusunu. Wa lahul hamdu fi s-samawati wal-ardhi wa shi'un hina tudhirun. Inamu sahla ala pripada. Dakle sve hvali i na i na zemlji. I kaže Allah žešaanu i kada omrrknete i kada ono prije podne da te jutarnji onaj period, kao da se ode razrečava vrijeme kada je Allah propisao namaze. Odnosno kada da ga treba večati zikt. Allah spominje rieme, vakad ve subhan Allah hinetum surva hin usbiju. Vaka dzore vakad ili akšno. i kada islam treba pribeć zikru, veličanju Allaha đšaanu. Ono što kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sallam. ni'matan makmum fihima kathiru minan nas dvije blagodati dvije blagodati su među ljudima obezrijeđene fihima kathiru minan nas mnogi ljudi i posjeduju asihatu valfarar zdravlje i zdravlje i slobodno vijem Zašto to treba strano ponavljati? Da čovjek koji je u zdravlju i slobodnom vremenu da svati da su to posebne blagodati kako kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam fihima kathiru minan nas nogi ljudi Ali su neko od njih iskupljene. Šta je Gubn kaže Gubne kada kupiš nešto jako skupo, a prodaš jako jeftino. Punog si ga platio da te loše si trgovalo. Nešto je preskupo dobio si, a onda si ga dao u džabe. I kaže Boži poslanik: "Eh, većina ljudi posledu ove blagodati, a većina ljudi na njima ili zbog njih bankrotiraju." Fihima katiru minan nas. Zato Rasul sallallahu alejhi ve kaže: "Iskoristi pet stvari prije prije petu." Što spominje, vidite, svo vrijeme spominje vakar. Kaže, iskoristi život prije smrti. Iskoristi život prije smrti. Iskoristi svaki svoj udisaj, izdisaj prije nego je došao melek smrti, kada nećeš moći više da, ako si udahnuo, nećeš izdahnuti. Osim kada duša izađe. A ako si izdahnuo, nećeš moći da udahneš, jer duša izlazi. To je svaki tvoj udisaj, izdisaj na dunjalu brate, da dakle gdje kaže Boži poslanj, svojim iskoristi ga prije nego dođe melek smrti. Iskoristi ga život, to je tvoj život. A taj život je nešto najvrednije. kaže Vrijem ima svoje odlike. A kakve su odlike ili šta su odlike vremena? Odlike vremena je govrstog prolazak. Odlika vremena je zato što se ne povraća. Prođe. Odlika vremena je... ne nedotnađuje se. Kaže, ja ću tu nadopjati što nisam danas uradio. Ne, ne, ti ćeš to uraditi drugi dan. A ono je prošlo. Kaže, ja tu, ne, ne, neću da ju jer to svako drugo djelo nije nadoknad onog prvog, jer ono je otišlo sa svojim vremenom. I njegova odlika je što je jako vrijedno. Hasan al-Banna, rahmatullahi alayn, poznati daji, dakle, ovo 20. stoljeća, rekao je, braćo, iskoriste vrijeme, vrijeme je mnogo skupio zlata. Ono što vi go bilate, zato Hasan al-Basri. Ovaj prvi Hasan, poznati Hasan al-Basri, radi Allahu anhu ardahu, Kaže, zatekao sam ljude koji su brižili o vremenu i čuvali vrijeme kao što vi brižete, brižite o novcu. Kao što vi brižite, dakle, kako ćeš zaradit, kako ćeš potrošit, da nećeš izgubit, odnosno da nećeš bit na štetu. Kaže, vallahi su ljudi, oni prvi brižili, da dakle, brigu o vremenu kao što vi brižite o novcu i metku. Tako su oni prvi bili. I zato Boži poslanik sada Allahu alaihi wa sallam kaže, iskoristi život prije smrti. Iskoristi zdravlje prije bolesti. A to je opet period vrijeme zdrav zdravno, u tilo ono što kaže Bozhi postani sallallahu alaihi wasallam, siha. Ljudi ne koriste to zdravlje. Iskoristi zdravlje prije bolesti. Poslušaj čovjeka i čuješ ga koji govori ima i metka, ima zdravlja. Ali ga šejitan varaju kaže otići na haćkat ostara. Pa da nam da ti Allah da, da ostaraš. Kako će ti zdravlje biti? Da će biti totalno nemoćan. Odnosno, zašto ne ideš na hač kada si u mogućnosti dobiđeš sve ta mjesta gdje kojim gazio Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i da Allah dželle şanuh i idi ma snage da da da mu ibadetiš, kako Varena kaže ja ću otići hač kad ostaram. Kao navodno, kad ostaram poslije neću moći šinet rijehe. Igra šejtanska. I zato, zato, zato kaže Boži Poslanik sallallahu alaihi wa sallam iskoristi zdravlje prije bolesti. Iskoristi mladost prije starosti, opet period, vrijeme. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam iskoristi bogatstvo prije siromaštvo. Iskoristi zato što će to daje. Iskoristi da je svobodno vrijeme prije zauzetesti. Svo vrijeme se spominje po, po, po, po ređi, ovaj ređanje vremena kako insam treba da postupa. Zato Hasan al-Basli kaže, brate, ti si skup dana, ti si sastavljeno dana, a ode jedan dan, otićeš čitav. Kad počne da se razniže vrijeme i vakar. Zato su Selef u sali govorili, al vaktu kesih ilan takta u vukatake. Vrijeme, vrijeme kao sablja. Ako ti ne sasečeš njega, ono će saseći tebe. Dakle ako ti njega ne iskoristiš, ono će tebe svakojako uništiti i završiti sa sa, sa tobom. Zato kad je upita Bozhi poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve koje najbole dobro djelo, kada su sallallahu alejhi ve dobro djelo asadatu la waktiha. Na masu je Da Allah dželle šanu upadneš na sećdu kada ti je on propisao, ako mršto taj vakat, a znamo koji su vaktovi namaza. Šta će prvo požaliti oni koji su pali u Jahennem, pa će upititi da stava se do u Jahennem, kaže ima kuna mi namo sadi, nismo bili od koji su namas obavljali. Nismo bili oni koji su dati vrijeme koristili kako treba, kako vada. Nismo bili od koji su Allahu jalašanuhu zahvalu izrazili. Zato kaže Allah jalašanuhu u jednom hadisu Kulciju, Ja ibn Adam tefragli ibade tijemljao sadrake, gledajem ginano o asuddu fakrak. O čovječe, nađi vakta, vremena, da me obožavaš, Tafarrud bi ibadati amr sadraka kidan ispuniti ću tvoja prsa zadovoljstvom i sačuvati ćeš teseromašta. Oila ako to ručiš la ma lait ydike shugulan wala sidu faqrak. Ispunit ću tvoje ruke poslom i zaosjedošću i nećeš te sačuvati robašta. Zbog toga smo stvoreni to nam je obaveza Allahu dželle šanu njemu ćemo se vratiti pred njim ćemo račun polagati A onda će biti oni koji su, kako kaže ozvještini Allah Jarašanuhu, vidjet ćete neke koji su radostni i veseli, čija lica ozarena na sudnjeme danu, kada će shvatiti da su sve to iskoristi kako treba, a oni drugi će biti potamljeni. I tako će njihov nasir odnosno put u džahannem i tamo, da Allah sačuva bit, a oni će biti uvedeni u džennet i dočekani sa selamom. kako kaže Allah Jarašanuhu, reć će se mir vama. Naka je Allahova mir vama. ديرنا ونوش تسترادل أقولوا قولي هذا وستكفروا الله لي ولكم فاستكفروه إنه غفور رحيم قولي مواريج مولمت الله وبرزمان الزباس مولي تتعمال الله وبرزدادة رجل الله ملاصي ذات رجل الله رجل الله رجل الله إن أحسن الكلام قبل من اطار كلاب وبرزدادة العزيزة العلم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا أقولي القرآن فاسميوا لهم وانسيتوا لعالكم ترحمون أوضوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن Alhamdulillah, hamd al-khamilin wa salahtu al-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa saha bi jimain. Ta' adeima li nabihi wa takriima li fakhama ti shana sharafah safir. Fa'kala az-dawajil mukhbir wa amirainalallahu malayikatu yusaluhun ala nabi li'aiha al-azhin aamnu sallu alayhi wa sallu alayhi wa sallimu wa taslima. Allahum salli ala Muhammadu wa ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala